Draga moja braćo i poštovane sestre, ne sumljaju pripadnici Ehlu Sunnata da je Allahov poslanik Muhammed najbolji Allahov rob i najbolji poslanik i vjerovjesnik koji je kročio zemaljskom kuglom. U to nema sumnje kod pripadnika Ehlu Sunnata najispravnije i najbrojnije islamske grupacije. Bileži ima muslim u svome sahihu od Vatile ibn Keaba, elejsija, koji je primio islam neposredno prije Tebuka i učestvovao je na Tebuku. On je jedan od zadnjih ashaba koji su umrli u Šamu. Mislimo na današnju Siriju, u Dimašku, koji je umro 83. hijđarske godine, Kaže čuo sam poslanika sallallahu aleyhi wasallam, da je rekao, Inne Allahe stafa kenanete min veledi Ismail, Ostafa Kureishen min kenanete, Ostafa min Kureishin beni Haashim, ostafani min beni Haashim. Allah je odabrao Kinanu od Ismailovih potomaka a Kurejš je odabrao od Kinane, a odabrao je Benu Hašim od Kurejša, a mene je odabrao od Benu Hašima. Znači, poslanik s.a.v. je najodabrani među odabranima. I bileži muslim u svome sahihu o debu Hurejre radijallahu anhu da je poslanik s.a.v. rekao ene sejidu Walidi Adama yawm Ja sam predvodnik svih ljudi Ademovih potomaka na sudnjem danu. Najbolji sam od njih svih. Wa awwalu man yanshaqu alayhi al I prvi kome će se otvoriti njegov mezar i njegov kabor. znači prvi koji će koji će ustati iz kabura. Wa awwalu shafi'in i prvi koji će se zagovarati za druge i prvi čije će zagovorništvo biti priznato. Kaže Imam Neovi, ovdje je poslanik s.a.v. rekao da je Sejidu Nasi ili Sejidu Voledi Ademe da je predvodnik svih ljudi, poglavar svih ljudi, najodabrani od njih Na Akhiretu zato kaže što su na Dunjaluku neki kraljevi, poglavari, pravedni ili nepravedni, pravili svjesno ili nesvjesno poslaniku sallallahu alejhi ve selleme konkurenciju, pa su oni htjeli da budu na njegovom stepenu. Ali na Sudnjem danu toga nema. Na Sudnjem danu niko neće ni pokušati da konkuriše poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa čak ni najodabrani poslanici, ni ulul azmi minar rusul, niko od njih I zato je poslanik sallallahu alejsallam rekao u me hadisu da je on predvodnik ljudi i da je najodabrani od svih ljudi na sudnjem danu. Kako da ne bude najodabrani alejsallatu ve selam kad je uzvišeni Allah tebaraka ja, ve taala o njemu ukazao Nun wal qalmi ve ma yasturun Ma en bi nihemeti robke bi međnun o inne lekele eđran gaideme mnun, o innekkelle ala hulukine avvim. Nun, tako mi pera i onoga što pišu, ti blagodaću svoga gospodara nisi lud, o Muhammede. I tebi bi u istinu pripada neprekidna velika nagrada. i u istinu si ti najljepšeg ahlaka i najljepšeg morala. Kako da ne bude najbolji čovjek za koga je uzvišeni Allah Tebarak Javoteala potvrdio u svojoj časnoj knjizi da je najljepšeg morala, najljepšeg huluka i ponašanja, znači najljepše čudi. Bileži imam muslimu svome sahihu, od sada Ibnu Hišama Ibnu Amira da je pitao Ajšu radi Allahu Teala Anha, Kakav je bio huluk poslanika sallallahu alaihi wasallam? Kakvo je bilo njegovo ponašanje i njegovo obhođenje? Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Eleste teqravu il-Qur'an? Kaže, zar učiš Kur'an? Kaže, da svakako, učim. Kaže, fa inne huluka nebijil lah sallallahu alaihi wasallame kiane il-Qur'an. Kaže, huluk i ahlak poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bio Kur'an. On se je vladao po Kur'anu. Znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio Kur'an, živi Kur'an koji je hodio zemljom. Kaže Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu, potvrđujući Allahovu dželešanu blagodat koju je upotpunio prema svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kako u njegovom ličnom izgledu tako i u njegovom ponašanju u njegovom huluku kaže služio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme godina pa tako mi Allaha kaže nisam nikada dotaknuo nijednog platna da je bilo nježnije od kože poslanika sallallahu alejhi ve ni svila ni kadifa ništa nije bilo nježnije od kože poslanika sallallahu alejhi ve sellem Kazali smo draga moja braćo da je uzvišeni Allah tebarak je vetaala počastio poslanika sallallahu alejhi vesallam brojnim mucizama. Brojnim nadnaravnim sposobnostima koje su specifične isključivo poslanicima i vjerovjesnicima. Nisu običnim ljudima. Učinio ga je uzvišeni Allah tebarak je vetaala u njegovom tijelu U svemu onome što dotakne ili što obuče, sve Allah te barak je učinio blagoslovljenim. Pa zato je dozvoljeno po akajdu ehlu sunnata u džemata tražiti blagoslov ili bereket od poslanika salallahu alaih sallam bilo da se radi o njegovom tijelu, o njegovoj odjeći i slično tome. Dozvoljeno je tražiti taj blagoslov. Što nije dozvoljeno činiti sa drugim ljudima. To je dozvoljeno isključivo sa poslanikom sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Ashabi su tražili blagoslov od tijela Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači se njegovog tijela su uzimali blagoslov. Pa bilježi imam Buharija i muslim također od Aiša radijallahu te anha, Da je poslanik s.a.v. kada bi bio bolestan da bi sam sebi učio Kur'an. Učio bi sam sebi suratul Felaq i suratul Nas. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anaha kada bi poslanik s.a.v. toliko se razbolio da nije više u stanju da sam sebi uči, onda bi mu kaže ja učila te dvije sure. I kaže potirala bi sa njegovom rukom po dijelu tijela koje boli kaže Ajša očekujući da ga Allah te bareke teala izdeći zbog bereketa njegove njegove ruke. I bi da je i muslimu u tome sahiho danas Ibn Malika radijallahu anhu da je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve kada bi dolazio na sabah namaz dolazile bi sluge sa posudama punim vode. Dolazile bi medinske sluge sa posudama punim vode pa bi poslanik sallallahu alejhi ve u svaku od tih posuda stavio i zamočio svoju ruku. Pa bi onda odlazili. Pa bi onda odlazili. A kaže, dolazili su mu često i kada je voda i vrijeme bilo hladno. Pa bi poslanik, salallahu, vseleme, i pored toga zamočio svoju ruku, svoju mubarek ruku u vodu. Pa bi ljudi tu vodu pili, pa bi se sa njom kupali i tako dalje. Sve zbog bereketa. Jer to što je dotakl poslanik, salallahu, vseleme, tu vodu, ona je mubarek I ona je, znači, blagoslovljena i dozvoljena čovjeku da traži u takoj vodi bereket. I bileže imam Buharija, ovo znači, sada što govorimo, draga moja braćo, odnosi se i radi se o predajama koje spominju da su ashabi tražili bereket kod poslanika, salallahu alaih, -e, i da se mi uvjerimo da je taj postupak legitiman kod ehlu sunnata vol džemata. Jer je ovo, braćo, akaidsko pitanje, jako bitno akaidsko pitanje kod koga su mnoge danas sekte zalutale. Pa traže blagoslov i od šehova, i od učenih, i od kaburova, nekih svetih mjesta, svetilišta koji su oni sebi učinili svetim, a nije ih učinio svetim ni Kur'an ni Sunnet. Znači, zbog toga je bitno da poznajemo ovo akaidsko pitanje. Pa bideš imam Buharija u svome sahihu od Ebu Džuhajfe, od Wahba Ibnu Abdullaha Esuvaija, da je rekao Izvišao je poslanik s.a. jednoga dana oko podne na put. Kladnjava je podne i k'indiju po dva rekiata. Pa su ljudi, kaže, počeli da dodiruju tijelo poslanika s.a. da uzimaju njegove ruke i da stavljaju njegove ruke na svoje tijelo. Kaže Ebu Džuhajfe, pa sam uzeo ruku poslanika s.a. i stavio sam je, kaže, na svoj obraz. Bila je, kaže hladnija nego snijeg, nego led. A kaže, bila je ljepšeg mirisa od miska. Ljepše je mirisala od miska ruka poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I brojne su predaje, brojne su predaje koje ukazuju da su ashabi ljubili tijelo poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ili, ili njegove ruke. Pa bilje že imam Ebu Davud u svome sunenu, imam El Hakim u svome musredreku sa ispravnim lancem prenosilaca, od Usejda, Ibnu Hubaira, ashaba koji se volio puno šaliti. Volio je puno šalu. Kaže, jednoga dana smo izišli u bitku, pa je poslanik, salallahu alaih sveleme, poredao ashabe u redove. Pa je govoreći im o, o bitci, ovoga ashaba dotakao sa jednim, sa štapom u njegov stoma. Pa je kazao ovaj ashab, Asbirni ja, Rasulallah, kaže, dozvoli mi da ti se osvetimo Allahu poslaniče. Pa kaže Allahov poslanič, sallallahu alaihi wasallam, istabir, osveti se, kaže. Sada smo živi, možda nakon bitke ni jedan neće biti živ, pa osveti se. Da poravnamo naše dunjalučke račune prije nego što to Allah, te barak i utala, bude poravnavao. Pa mu je kazao ovaj ashab, jeste Allahov poslaniče. Ja ću se tebi osvetiti, ali kaže ti imaš košulju, a ja nisam imao košulje. Pa osveta ne bi bila pravedna, nego zavrni ti, kaže, svoju košulju. Zadigni ti svoju košulju, da ja tebi vratim onako kako si ti mene udario u moju košulju. Pa je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, zadigao svoju košulju. Pa je ova jasa prišao i počeo ljubiti stomak poslanika, sallallahu alaihi vseleme. Počeo ljubiti stomak, pa mu kaže Allahov poslanik, šta ti je Allahov robej? Kaže, ovo sam htio, o Allahov poslaniče. Ovo sam htio. Nisam ja se htio tebi osvetiti, nego sam kaže, ovo htio. Htio sam da zadnje, ono što ću dotaći, bude tvoja koža, o Allahov poslaniče. Jer je očekivo da će preseliti u žihadu na Allahovom tebareke od tala putu. Pa vidimo, znači, da su ashabi i prije šehadeta znali da je velika stvar da dotaknu tijelo, mu barek tijelo Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ovo je znači teberuk koji je vezan za tijelo poslanika, salallahu alaihi wa, wa sallam. No, međutim, braćo Teberluk se može činiti od onoga što nije vezano direktno za tijelo. Ili što je bilo dio tijela pa otišlo od tijela, kao kosa, na primjer. Pa bilježi imam muslimu Denesa, ibnu Malika, radijallahu anhu, kaže, došao je poslanik, salallahu alaihi wa sallam, na minu, pa je bacio kamenčiće, Otišao u mjesto, znači tamo gdje je boravio na mini, zaklao je kurban, primio žrtvu, potom je, kaže, došao kod čovjeka koji je kratio kosu ashabima. Pa je rekao, uzmi sa moje desne i sa lijeve strane, znači da mu skrati njegovu kosu, salame, kaže, pa je uzeo tu kosu, Allahov poslanik i dijelio je ljudima. I je ljudima. Ovo je najjasniji argument da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odobrio ettabarak. Da se traži blagoslov od njega alejhi salatu ve selam. U predaji drugoj koju također bilježima Muslim u svome sahihu, kaže Enes ibn Malik radijallahu anhu, vidio sam kaže da ljudi hodaju oko Poslanika sallallahu alejhi ve selleme je taj ashab šišao i kaže ne dozvoljavaju da jedna dlaka padne na zemlju. Svoje su ruke kaže stavili ispod i samo čekaju kaže da koja dlaka padne da je uzme da je uzme sebi. Znači da bi činili blagoslov i tražilo od Allaha te bareke o ta bereket sa kosom poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve Također ono što se odvojilo od tijela poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste njegova pljuvačka. Bilježe Buharija i Muslim od esme čjerke Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhuma da je izišla u Medinu hijđru činila znači, a bila je trudna sa Abdullahom, Abdullahom ibn Zubeirom. Pa sam kaže došla u Kuba, pa sam rodila mjesto znači gdje se nalazi onaj mesčid pa sam kaže rodila Abdullah. I Abdullah je bio prvo novorođenče koje se rodilo u Medini kaže, pa sam sa njim došla poslaniku, salallahu alihi oseleme, pa je uzeo, Allahov vjerovjesnik, ali i salatu veselam, jednu datulu, koju je sažvakao, potom je onako sažvakanu, trpao u njegova usta, znači usta tog novrođenča. Tako da je bilo prvo što je ušlo u njegova usta, ljuvačka Allahov poslanika, salallahu alihi oseleme bile je imam Buharija u svome Sahihu Durve Ibnu Sa'uda da je on opisao ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem narednim riječima kaže tako mi Allaha nisam nikada vidio da neko voli nekoga kao što pristalice Muhameda vole Muhameda kao što ashabi vole poslanika sallallahu alejhi ve sellem niti kaže Predvodnici Rimljana i Bizantijaca, ne vole ih njihovi sljedbenici kao što vole ovi ljudi Muhammeda. Kaže, kada bi god pljunuo Muhammed, kaže, oni bi hvatali tu pljuvačku i mazali je po svome tijelu. Ovo su, draga moja braćo ashabi činili u prisustvu Uruvata ibn Mes'uda, jer je on došao tada i rekao poslaniku, kaže, Ti, o Muhammede, imaš oko sebe ljude koji su prave kukavice. Ako iziđeš na bojno polje, oni će te, kaže, ostaviti. Oni će te napustiti. Ostavit će tebe sama da se braniš i da se boriš. Pa je kazao Ebu Bekr, radijallahu teala anhu, kada je čuo ove riječi, kaže Umsus balvelat enahnu nefirru one dah, kaže, idi i liži svoga kipa. Ovdje Ebu Bekar radi Allahu Teala Anhu kazao jako grube riječi o ovome mušriku da ide i da liže imenova je šta će lizati od svoga kipa. Zar ćemo mi, kaže, pobjeći i ostaviti poslanika sallallahu alaihi wasallam? Pa mi ne dozvoljavamo da njegova pljuvačka ostane na zemlji sebi je uzimamo a da dozvolimo da se njegova krv prolije i da bude ubijen, a da mi pobjegnemo Idi, kaže, i liži svoga kipa kome se klanjaš. Ti ćeš možda pobjeći od svoga kipa, hoće mu kaza tebu Bekr, ali mi nećemo nikada pobjeći i ostaviti poslanika sallallahu alaihi wa, wa sallam. Također, draga moja braća, od stvari koje su se odvojile od tijela poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a bile su sastavni dio tijela, jeste i znoj. Tražili su ashabi također bereket poslanika sallallahu alaihi wa sallam u njegovom znoju. Pa biđes ima Muslim opet odenesa ibn Malik radi Allahu anhu kaže da je jedne prilike dok je poslanik sallallahu alejhi ve selleme spavao došla u Sulejmi pa je uzela jednu gazu i počela presušivati znoji poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa njegovog tijela dok je spavao U tom momentu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve se trgnuo iz sna i upitao je šta to činiš o Um Sulejmi šta te navelo da činiš to što činiš Kaže o Allahov poslanici: Ona je uzimala sa jednom krpom taj iznoj i cjedila ga u jednu posudu. Pa kaže: Šta to čini? Šta te navelo na to? Kaže o Allahov poslanici: Kaže činim to, kaže, da bi time tražila bereket za našu djecu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Esabti. Tako je ispravno se postupila. Ispravno se postupila. Znači, odobrio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovim svojim gestom njen čin. Također je dozvoljeno tražiti bereket i blagoslov od onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obukao, bilo kada jedanput bar da je to obukao. Ili što je ostalo iza njega, što je ostalo iza njega. Pa bileži imam Buharija od Sahla ibn Sada, kaže: Došla je, kaže jedna žena i poklonina poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jedan lijep ogrtač. Pa kada ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obukao, vidjelo se zadovoljstvo na njegovom licu i radost zbog tog ogrtača. Jer nije imao drugog, ali ih salatu vaselama. Kada je to vidio jedan od ashaba, kaže daj ga mene o Allahu u Daj mi taj ogrtač. Pa je poslanik salallahu alaih salame skinuo, kaže dobro, i dao mu taj ogrtač. Pa je poslanik salallahu alaih salame otišao. Kada se poslanik salallahu alaih salame udalio, kazali su ashabi ovome ashabu, kaže, ružno si postupio. Jako si ružno postupio kada si tražio taj ogrtač od poslanika, salame, a vidio si da mu se taj ogrtač dopada. Pa je kazao ovaj ja ashab, tako mi je Allaha kaže, ja sam ga tražio u poslanika, salame, očekujući bereket i blagoslov od tog ogrtača. Ne bi li, kaže Allah, Đelšanu, dao da se ja umotam u kefine u njega? Da taj ogrtač bude sa mnom u kaboru? Samo ga poslanik, s.a.v. na tren obukao i odmah nakon toga postaje mu barek. Postaje mu barek i može se tražiti bereket od takvog ogrtača. Duš Naša naš je Allah, salatullah, selamullah, alajke ya Resulallah, naša si je la kraj. I prvenosti se obrojni ima hadisima prvenstveno kod Bukhari i e kol Muslima, da je Umu Altije radi Allahu Anha, ona sahabika koja je bila najučenija i najbolje poznavala propise kupanja mrtvaca i kupala je mrtve ashabike, kako se to navodi u knjigama povijesti, da je uzela, odnosno poslanik s.a.v. je dao svoj ogrtač da u njega ogrne jednu od njegovih kćirki. Također je dozvoljeno braću tražiti bereket i blagoslov u onome što je poslanik s.a.v. dotaknuo. Da je dotaknuo. Pa bileži ima muslim u svome sahihu u debu Ejuba Elensarija da je pravio hranu poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa bi mu vratili od hrane ono što ostane. Kada bi mu vratili tu hranu upitao bi sa koje je strane jeo Allahov poslanik. Odakle je to poslanik sallallahu alaihi wasallam uzimao sa svojim mubarek prstima hranu. Pa kada bi mu sa te i te strane, on bi nastavio da jede sa iste, sa iste strane. Odakle je Allahu poslanik, salallahu alaih sallame, tražeći u tome bereket i tražeći u tome blagoslovu. Također je dozvoljeno tražiti blagoslovu braća u onome što ostane iza poslanika, salallahu alaih sallame, kao voda koju je pio, na primjer. Pa bilježe opet Buharija i Muslim od Sehla ibn Sada, Esa i Da je poslanik s.a.v. jednoga dana dobio jednu posudu u kojoj je bilo neko piće. Da li je bilo mnijeko ili nešto drugo, ne znamo, nije spomenuto o hadisu. U svakom slučaju poslanik s.a.v. se napio, a sa njegove desne strane je bio jedan dječak. A sa lijeve strane su sve bili stariji ashabi. Ovdje se navodi na da su bili ešijah, da sto to bili već ljudi u poznijim godinama. Pa je upitao ovoga dječaka sa desne strane, kaže, hoćeš li mi dozvoliti da ponudim ove ashave starije sa lijeve strane prije tebe? Jer on ima pravo, on je na desnoj strani. Ne gleda se koliko ima kog godina. Čovjek dolazi u jedno mjesto, sela mi se sa desne strane, taman na desnoj strani bila i djeca. To nema veze. Počinje sa desne strane. Pa kaže, hoćeš li mi dozvoliti da ponudim prije tebe ove starije, Pa kazao, ne nikako. Tako mi Allaha nikada nikome neću dati svoj udio koji mi pripada od tebe o Allahov poslaniče. Da se radilo o Dunjaluku daću im, ne smeta. Ali ovdje kada se radi o blagoslovu i bereketu i da budem ja taj prvi koji ću piti za poslanika s.a.a. i sa istog mjesta sa koga je pio, neću dozvoliti, kaže nikome. Pa je poslanik s.a.a. dao njemu tu posudu, pa je bio prvi koji je pio i za Allahov poslanika s.a.a. Ovo nam braćo također ukazuje koliko su djeca od Ashaba poznavala fik i akidu prije toga. Akidu su poznavala. Znali su da je u tome blagoslovi beričet. Ispravna akida. A braćo, to je temelj svega. Danas je problem kod muslimana što nemaju akaida. To je problem. Uzelo se nešto malo od akaida, a ostavilo se puno toga. Danas imate muslimana koji smatraju da je sava akaid, da vjeruješ Da Allah iza I da je to sada Akajid. Nema ništo više pored toga. To jeste jedan dio Akajida. Jedan mali dio. Akajid je da čovjek poznaje Allahove te barake o ala, granice, da se njih pridržava. I takav Akajid to je primjena Akajida. Jer kad čovjek zna da je uzvišen je Allah te barake o ta taj koji je svemoćan, Da je on taj koji je poslao poslanika, salallahu alaih srme, može li biti onda nepokoran Allah-u te barake otala i poslaniku? Ali i salatu alaih srme, ne može. Ako je nepokoran, njegova kajid nije ispravan. Ili u najmanju ruku ima krnjavost, ima mahanu, koja ga dovodi do stepena da čini velike ili male grijehe itd. Neispravana kajid. E to je ono obraćao što danas muslimani moreju iz početka, jedan veliki dio muslimana, možemo kazati većina, ponovo graditi ispravani, i čist akid. Kur'ansko sunnetski akid onakav kakav je bio kod naših prethodnika, poput ashaba poput Abina i oni koji su ih sledili u tome. Također je dozvoljeno braćo tražiti blagoslov od onoga što je ostalo iz poslanika sallallahu alejhi ve selleme dok je uzimao abdest. Pa bileže Buharija i Muslimu debu Uhayfe od Wahba ibn Abdullah es-Wa'i Kaže izišao je Poslanik sallallahu alayhi wa sellem dana popodne abdestio se pa su ljudi kaže uzimali vodu koja je ostajala ili koja je ostala iz abdesta i mazali je po svome tijelu. Kaže Hafil ibn al-Hajar rahimahullahu ta'ala ovdje kaže postoje dvije mogućnosti. Da se je Poslanik sallallahu alayhi wa sellem abdestio Pa da bi oni ono što je padalo sa njegove, sa njegovih dijelova tijela koje pere, da bi to uzimali i mazali po svome tijelu, ili da su uzimali onu vodu koja je ostala u posudi nakon abdesta. I jedno i drugo mogu se razumjeti iz hadisa, jer nije jasno spomenuto o čemu se radi. I prenosi se u jednom hadisu da poslanik s.a.v. dok bi uzimao abdest, da bi ashabi, Čekali šta će kanuti na zemlju. Kaže tako da ni jedna kap nije padala na zemlju prije nego što je oni, prije nego što je oni. Dočekaju svoje ruke. I bileže Buharija i muslim od Ebu Musa Elešarija radijallahu anhu kaže da je poslanik sallallahu alaihiho sallame jednog dana zatražio jednu posudu sa vodom. Kaže pa je uzeo, oprao svoje ruke u toj posudi i kaže potom medđetihi Medđe fihi u arabskom jeziku, medđe je kada čovjek stavi vodu u usta i onda je špricne na polje. Pa je tako poslanik s.a.v. znači izapravo svoja usta i ponovo a, špricnuo tu vodu, znači ispljavao je nazad u tu posudu. Pa je kazao Ebu Musa'u, Elešari'u i Bilal'u radijallahu anhuma, kaže uzmite ovo, pospite po svojim glavama i pijite i radujte se. Radujte sve zbog bereketa koji se nalazi u toj poslu. Pa su tako učinili. Kada su to učinili, čuli su glas umu seleme, majke vjernika, žene poslanika, salallahu alesaleme, da iza zastora viče, kaže, ostavite nešto i za vašu majku. Ostavite nešto od te vode i za vašu majku. Kaže, pa su ostavili njoj jedan dio, pa je isto tako učinila. Znači vidimo koliko su žene poslanika sallallahu alejhi ve selleme koje su živjele sa njim nastojale da iskoriste svaku priliku svaku priliku da traže blagoslov preko poslanika sallallahu aleihi ve alihi ve sellem. I biđeže Buharija i Muslim od Džabira radijallahu ta'ala anhu kaže došao je jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve selleme da me obiđe dok sam bio bolestan. Bio sam kaže Tako bolestan kaže da sam svijest izgubio, da sam razum svoj izgubio. Kaže pa je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme abdestio se i uzeo tu vodu koja je preostala od abdesta i kaže posuje po mojoj glavi i kaže nakon toga sam odma ozdravio. Znati to je blagoslov Poslanika sallallahu alejhi ve selleme od vode koja je ostala iza abdesta. Allahu poslaniku alejhi salatu ve Dakle, draga moja braćo, ove predaje koje smo spomenuli, ovo je samo jedan dio predaja, nemoguće je da pobrojimo sve hadise koji govore o ovoj temi, no međutim, htjeli smo iz ovih najvjerodostojniji hadijskih zbirki i svih hadisi koji smo spomenuli su kod Buharije i muslima, ili jednog od njih dvojice, osim hadisa, koga je zabilježio Ebu Dawud i Hakim, koga smo naveli. Htjeli smo ovim braćom ukazati na utemeljenost ovoga postupka u sunetu poslanika sallallahu alaih sallam i da nema razilaženja kod ehlu sunete al džemata da je to dozvoljeno. I da je ispravani, legitiman postupak tražiti bereket od poslanika sallallahu alaih sallam, njegovog tijela, njegove kose, njegove pljuvačke, onoga što je ostalo iza njega, njegove odjeće i tako itd. Sve je to legitiman postupak i dozvoljen, no međutim, ovo braćo danas ostaje nama samo kao akajid. Samo kao akajd, praktično ovi hadisi nemaju prave vrijednosti onake kako je su imali u vrijeme ashaba i tabina. Kod nas toga više nema. Jer ništa više nije ostalo od poslanika sallallahu alaih sallameh. Od njegovog tijela, od njegove odjeće, njegovog posuđa, ništa, ništa nije ostalo što se može sa sigurnošću pripisati poslaniku sallallahu alaih sallameh. Tako da znači prekida, ovi hadisi prekidaju u svojoj praksi. Ne možemo više tražiti blagoslov od poslanika alejselatu vesselam, ali možemo vjerovati u to. Možemo vjerovati u to jer je to sastavni, sastavni dio akide. Znači blagoslov i bereket od poslanika sallallahu alejhi ve sellem je dozvoljen. Tako su učinili ashabi. Nakon njih su braćo tako učinili tabiini. Nakon njih su tako učinili tabiini. O tabiini ma inshallahutaala ćemo posebno govoriti kako su oni to tražili blagoslov i šta su to koristili za traženje birićita od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa ćemo nakon toga, inša Allahu ukratko nešto spomenuti, da li je dozvoljeno i od drugih ljudi, poput Ashaba, poput Avina, poput dobrih učenih, da li je dozvoljeno također od njih da se traži blagoslov. sabahovihov terem ya mudil za te amtasat to sie je je je potom blagodarachim poleni uslishtja Allah ta'ala optadiyo sore kogda kto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 začinjeno pa i te parvo tu zakražimo blagoslovu. Osim, pred polovotama što je ostalo i zaposadite se na lagova tegovićeljeme od slanji koje izljubile svojistve na njemu. Svečin ako su pripozadite se na lagova tegovićeljeme te beru, ki se može činiti izključilo svojini što je ostalo na lagovićeljeme. Ali je srani. Jer njega nema za ziroma svojim dite, Dosa smo smo podatke ili počeci kako sam Allah dozvolio koristio od organizacionog jednog ili Ja želim bude bio poznat da kupila je moćni akredit lemlena taj četutstani moleta da loazem i taj الله <سؤال> عزيز و سنان كما شهى آيسا رضي الله تعالى عنها نميه إصدقى يدن ابرتاش كما شهى ديو تبنز لا كربا وكردن يدن ابرتاش اي كما شهى وولو ده ابرتاشي ابرتاشي سناني شهى آيسا رضي الله تعالى عنها تألي تألي ابرتاشي i vidite šima buhardija i nastima ta lahkola ta se ali to je samo samo da vidite da se ti mali koji počinju sa padom što je on Vidio sam jednu postudu iz koje je pio po sami zvonokazom, da je A ti ima še već stara spa. Tojko je pio stara, je izpočilo ostala ti. Poč sa pojavamo se tu tako da je to kručavare, kare pa je ne sivnumane kujem tu postudu, iz kastavio je i zlijepio je sa je sa srebrom. A mi je bilo Na konju sam posjedio Salavaho i četke i do svih. Ja u svim ovim sočnim kaže se في الطبقه في الطبقه ينتهي اول طبقه كذا Ovaj ovdik tak se bilo podanište, bio sam u starim tom labarijo sa nama, pa da se neki biser odsrbio. Da je ona i šona kaže jasno muzela I kaže ni da čuvamo danas da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 bio pa. Evo kako napraviti domaće američke kreacije papuče. I gerdauje znači da su to neke papuče koje imali posle nisu imale podloge. Već su bile sa takić čistom početkom papirama, nego se radilo i drugog nekog materijala. Oni su se tako i dobili doka stabilizovani sa što je 第二 limit is sunbiso I want έbrusoイ an itoum aries haltijo kolesido keres rails society i kanadoo i adக sadIO sadiet s hate metidiga leze tö chemicalje sa zadritis dvijana amci ne ispan bas bitKK su zat li sadler sadit i bud estran co hdd hrin l dar cij tl I promali kada je posilalo pravjetovi papuča Kostanika, salo lahu, ale i Joani i Osterbi. Vidimo kako je dačo, kada je to ono što bi ostalo i za Kostanika, salo lahu, ale i Joani i Osterbi. I od vidimo kako zupraći Hrani, čini kada ruč, i tražili blago slovo, kroz potvarili tako Lahu i Osterbi preko njegove odječke, koguće Jeimam Buhari, moj dragi Muhammedaj, istinja. Tengo patria, bolja ta pokon, puno duživa je dao mu prvu mogućnost pred je prioči što, saveto Mustafa sallallahu alejhi ve sellem ujemen. Veći je što je Oggi abbiamo sentito sul Allahu Akbar. Ne vi dico poche righe. mi prima ascoltare. Oggi dite che vi vedo metter su. Vi devo dire che abbiamo visto un sommo accordo che lo chiamiamo. Abbiamo dato che ci sono sintomi tutti i tipi che cambiano. C'è che i mamy, c'è che è stato processo portolico smo c'è avuto delle ricerche globali. I mi kaže odene ove porodice. Odme koga nam je došlo. Sato'al, pa je rekao. Pre te kune i s kakretom, mihimo šal Allahov i Hrvatsanene, nekako i je tu dao naštika. Kaže, kada bi kod me bila samo jedna posanika, šal Allahov i Hrvatsanene zlaka, to bi mi tako mi Allaha bilo draže od uđavu, kada se da što je uđavu. Samo jednu znaku da imam posanika, šal Allahov i Hrvatsanene, kod sebe je muka skradh zu i pot Kolum, ja li Koch o크se dostorika, ko πα�anji dojetrebajo li kjeva got iconci li a li pesno dárzik po desti Jo, astal oko ovd vidst diplomio o nove ko ka. Jo bi malionalita ko 보 theCUBE ki so sabon on bo na kanal je ko si bo sta bako da bu ono zice, rako toga direnčini pod uroga kasi je na ato imun hašer u svojnul bariju u svojne na Bukhari i svađi kasi je, kad bi umočili tu u koču tu u vodu dobi se li ti u vodu bolesti i pa bi je on pio i fu pa obice, srto o no od djena se žavi prošlo ne lezati boli svađanje je kogu ne lepojene je šaša zato imam Bukhari u i na kvotane Kaže, poglavne, piti za izposuda kosanika sa nalahu a nekcerom. I uvjeraj s koji je bio kosanik a nekcerom a nekcerom. mi je spovejlo prvi godemu vode i dolužuje rešalja, paži prešli je go kosanje rešalja. Kaj je da kao mi je, kao tu baži kosanami, sa nije se štao je da i s koje je bio kosanik sa nalahu a nekcerom da se na polju i što se to koji je Pa je na polju. I kada je imam Buhari u tome Od same do hakeme alarja. Od sehla i Musada. Da se on poslanica sallallahu alaihi wasallam i jedan بلما قصرية صلى الله عليه وسلم إليه ونصاره تجل تبوحازن في أخرج لنا سهل سهل ذلك القدح نساربنا منه كان يبرميه إذن يسهل إبن سعاد إذن يبرميه قصر وكان يبرميه قصر وكان يبرميه قصر سمع قاد إزدو zalikee konavidnu Abazzi tolokehu le. Kaže potob je opvidnu Abazii za tražijo za tražio, da muda tu posudu kao hedi, pa mu je dalo ovoj jepoklnioat tam mo je poglome o tu posudu. Govor svoda na moja bračo, da midala zdravočiilite vrok od poslannika samovo maho stranme niti letkimm z Od stvari koje je on polistijala iša na Ovo ne znači da je propiste brvuka doprinut. Nikako. To ne znači da je od poslanika Salomana, one i osamene, uvijek na važeći, važneći. Ali je problem što mi danas nijemamo ništa što se može sa sigurnošću i da ćemo osimljiviti išli po toljivu,